autoan zaxtuta beraz iraitz sufiaugerena auto gogikiuntan egia da ezagutzen dela badakigularik erizaina zaina heldu dela iraitz zufiahau egunen. Egun Baiten dugu zurekin itzuli bat autoan baina zuk egunero egiten dittu zuun itzuliak dira er zein gisa. egunero ez dut egunero lan egiten, baina lan egiten dudalarik egiten dudan itzulia da ba. Zaitu txoberan ahasina, egidatu eta hitz egitea, baina erizainaren uh, lana zurea bedaren uh, hau baita, erizain liberala, uh, liberala da beti mugitzen dena, ez berez? Ez, uh, ez dakitzu zen, definizuazen den, ni de, niretako gehiago niz etxeko erizain bat. Uh, Enfermiak adomizilea eiten dena, ni hola da hitzen niz gehiago. Gideraren txeraioa eiten izalako, baina libexal, bai ez dakitzu zen, uh, Libreniez hau tatzen baititut nere lan dutegiak? Hortan bai, baina... Um... Baina, baina, lan bat gelditzen da. Uh, eta gero zure pazienteak. Pazienteak dira, hola deitzen dituzu Edo nola daitzen duzu bai. etxe eta radioetentziarik pertsona horiek. Bai, bai, pazienteak eta beren familiak, bai. Pazienteen hau uh, tatzea, ez duzu zuke giten, nola Nola funtzionatzen duzu. Bide batez bai, zenta gure uh, lan Guk hautatzen ditugu, horretan egin nahi dut, gukera bakitzen dugu zer hasi eta zer horretan bukatu nahi dugun. Hori gure nire lankidekin aipatu dugun eta adostua dugun bai da. Eta beraz, uh, uh, quadro, denbora kuadro horretan sartzen gira. Disponibilitateak baldin baditugu eta jendeak daitzen badu momentu horietan Etan hor hartzen ditugu uh, paziente behiak. Baina, bestela, uh, gure pazienteekin egoiten gira. Horduan, badituzu lankideak hori da? Nola funtzionatzen duzu, beraz? Uh? Gu, gu, gure kabinetean bost gira, bost diseinua bainan bi tsuli ditugu. Uh, bi txundena badu su gutuwan bi uh, gure kabinetearen nagusiak direnak. Bi nagusiak badute orrien kolaboratzailea, beraz egiten du hau eta ni naiz uh, denen kolaboratzailea, denak kodezkatzen ditut. Eta beraz hortera bost gira. Zuk ere badu zordezkari bat. Bai, dola gutitik hartu dut niretzat tzat ere hor dezkarri bat, justuki nire lan denbora mugisteko pixkat eta be etxan denbora denboragiago pasatzeko familiarekin. Bai. Egia da, zaila dela atxemaita justuki, hor ok dezkarria? Bai, biziki zaila da, uh, atxemaita dea um, guk egiten dugun lana onartuko duen hor ok dezkarri bat, zein eta dibidez guk uh, garrbitzelan hainitza egiten dugu ala ere, teknika gutiago, Eta hori duan erizein aintzeko ez dute egin nahi, eta gero hori barituzte horien baldintzak ere, no jo den bezala, eta ez dira guk eskatzen ditugun baldintzetan sartzen. Beraz horien arteko horreka bat atxemaiteko, aski konpikatu da. Baina, atxema handugu. ontsia, oh, eta erten duzularik guk garbiketak egiten ditugula hori uh, pazienteak, eraguntza dituzula garbitzen, eta zuen berezitasuna da edo kabinete guztien, etxeko erizein guztiak hori tenute azken. Geyenek egiten dute uh, lan uh, lekuen adabera uh, Pentsatzen dute, hirietan, berdin gutio egiten dutela, hiria hundietan Baina uh, ni uh, lan egiten dudan sektorean uh, bai, ainit egiten dugu, bai uh, Eta horakotan, uh, nok da joiten zira ikustera goizian, atxaldean, uh, berdina Eta egia ez, ez dugu egan, baina goizetan badu zuitzulioat eta atxaldetan meste bat Bai, hori da, goizean eta atxaldean, oran goizian ikusten ditugu batzuk, behiz ikusten ditugu eguerditan, eta behiz batzuk ikusten ditugu ahatsetan. Horiek dira gehienetan uh, belaguntza initz behar duten uh, pazienteak, uh, ikusteko, uh, garbiketa lanentzat, mobilizatzeko, oetik altsatzeko, oean ezartzeko eta ondo itibaz diabetikoak ere, beraz horiek be apairu guztien guztiak aintzi nikusi berditugunak, beraz goizetan goxariak aintzin, gerdietan bazkariak entzin faldu faldua intzina jartzetan. Beraz, uh, bai. Baditugu uh, orr aratzuntan ikusiko ditudan gehienak ikusiak ditut goizuntan. Sinaz hoien biziaren parte bilakatzen zira? orden. Bai, uh, a horien uh, eta horien intimitatean sartzen gira, horien familia antolaketan sartuak gira eta eta nik maite dut, justuki lanaren zati horiz, eta benetan e, e, norbait bilakatzen gira horientzat eta eta goxo da nik maite dut lan ahreman hortan lan egitea. Etxeko zira, beraz, pixkat edo, etxeko eri zain? <laughs> bai, ahunt, ahunt zain, eta ja. etxekoan guziak zagutzen ditugu, eta jakin behar da, ohargabean jendeak a, oitura tipi eta hundia innitz barituz dela, beraz, beraz, beraz, egokitu, gero, a, Oentzat zaila da ere horien intimitatzen uzten horbait sarzen kanpotik heldu dena hastapenean adaptazio lan handi bat bada, guk ere poliki-poliki sartzen poliki ditugu esku izango eta denak geletan txukaldeetan, garbi geletan ta ja konfiantza egite hori dena irabazten da, eta beraz bai, alde hortatik lana bizikia berezgarria da. Batzotan ere gertatzen da ba, ezin du begiak direla eta hori ere behar dela onartu berdin, zuek ere azkenean... Uh... Hora egan, errealitate hoztarat, ekartzen ditu zuela? Bai, bai, eta askotan, holakotan, astapeneko lana ez da gero egiten duguna, astapenean egiten dugu bakarrik pertsonak honartzen duena, guke, egiten dugu bakarrik jendeak honartzen duena eta poliki-poliki azten gira jendeari erakusten akusten, ba, hau egiten bat ginu, hori obekio egingo genuke eta poliki-poliki azten gira be, oitura batzuen aldatzen, ez dena bat ere jez, e ahalmen uh, uh, urritasun bat erantzten delarik, uh, handikap delako bat erantzten delarik, behar beh, da egokitu ere, uh, etxea, ere mua, uh, bat zuten behar dira muble batzukendu, oea aldatu, garbi gela behiz egin. Beraz hori dena egiten den bitartean, behar egokitu behar gira, eta behar momentuan behar dugu konfiantza irabazi ere, behar dugu aheman bat sortu, eta hori hori denborarekin egiten da. Ezin Ez da egumatetik bestera, uh, sartu jendearen etxerat, uh, Uh, etx, gure bagina bezala hori eza posibile, eta nox mara da. Beraz lan bat uh, lan handia da hori. Zuk ze uh, ibilbide duzu uh, bon, biskaten zuduna izan zaitugu, eh, irratian uh, psikiatrian uh, ari zinen batez uh, beti erizain. Baina uh, biskat ulertzeko nola alduz zinen uh, ohtarat. Baitseko erizain bilakatuniz lehen lehenik uh, lan baldintza obeagoak eskainiak baitzitza ama bilak eta psikiatrian eta berrizikio ospitalean lan egiteko lan baldintzak uh, pf, txartuak ziren biziki, uh, ez nuen lortzen egokitzen nire bizia lan harekin, hor dutegiak, hor zein degiak, eta justu momentu urtan iritsi zen uh, nire lankide baten senajak uh, uh, euskaldun batxekatzen zuen bere uh, itzuli hortan sartzeko uh, eta nire pentsatu zuen eta hasi dintzen baina benetan uh, Uf, ez nintzen bateresek guk nire bidea hochtan zela. Ez nuen bateresekatxe maitean eta ba nituen ola nire garaian, nire amartzi ikusi izana, zain batzuekin eta ez nuen atxe maitean hain ongi hartatzen zutenik eta bizki kritikoa nintzen. Eta bazken finean entzatu dut eta behar oh, ikusi dut zeh nolako horreka atxe maitean alnuen ere lana eta biziaren artean eta hori dut gehenik horrekin um, uxatsa eman dut. Eta hor, nora goaz, ya, ustaritzetik abiatu gira, eta hiri burun gira orain? Bai, ebe orain joango gira ikustera nire paziente bat, uh, bediabetikoa dena, joztuki. Eta hor, joango niz ikustera nola duen bere uh, sukretasa odolean, eta horgen arabara, be ajez, uh, pikura bat egin handakot, insulinarekin. Ara. Arre, ateatzen gira, edo nun aparkatzen zira, tranqui. Bai, me iri burun txada, bide baztegetan egoiten argiraino. <laughs> ba duzu... Uh pegatina de cocchiotto raco eri sai arena in ciocco eskoa kutzik aviansira ez oso suda uzber gilsa materiala materiala dena beretzanda frischko saimen beretan <tutu> mitzatsa beru ginen beran eta bada sonra iraizko 80 tasa zure lana baita <tutu> Zaintzia azkena. Ekuna eserna tusen biltzen dena. Alai Gartzen zuen erak Bestegun sarkori bat Ira gartzen zuen Horrez gain arratxean Egoako gorro jokomentzuen Kotxean sartu eta Jozuen su ar en ezpanatan zu dikibatisera etzera vuelta tu eta ilunzea elduarte itzano Gertzen duzu, zer eburua ikusten duzu Basoa maite duzuneran, sua ere maite duzu Denborak eginduen basoa bere pizti, bere sasi mazte baten ikostela, talarroko hitam ahiru urte ditu, diabetikoa da, eta dola gutzi duztuki uh, erorida bere apartamentoan eta bere gatuak oska egindako. Beraz orri erantzidako uh, uh, bezauri bat zangoan, bada urte bat entzatzen girela esan Eta, bon, horre bat den du, askiuntza dela. Uri ere begiratuko dut. Ba, por komanzer, elmo soañe. Et puis... Euh, c'est des charmantes, je sais pas, et c'est une compagnie. C'est trois fois par jour. Bon, 2,25 ans. Oui, mais après, écoutez... Oui, c'est très bien. Au revoir. On fite, de 2 ans. Je suis allé à l'arbre de l'arbre, et je suis allé à l'arbre de l'arbre de l'arbre de l'arbre. Il a l'air de l'arbre Berak kontrolatzen durako? Edo? Bai, horrein egituzte sistema berezi batzuk. Besuan ez hartzen duzuk aptak bat, pasatzen dugu aparatoa gainetik, eta egiten dugu zaxa uh, zukreduan odolean, beraz bakarik egiten aldu. Yes. Eta horren arabera, egukitzen du berazkaria, bazkaria, faria. Azalpean badu bai? Bai, bai. Eta guk egiten ditugu insulinak, uh, beraz direlarik. Bai, berantzik. Are, ebe Lena, egina. Lehena egina. Zuma doa dituzu, gaur egiteko, doa ikusteko? Ameika. Bai. Bai. Goizuntan ikustetitu denak, geienetan joiten niz, bisita baten egiterat, aski, uh, aski simp... mungitza dena, bereziki edo pijamba behiz hartzeko, edo kentzeko uh, kontentzio uh, galtzerdiak. Baina horiek uh, aparte, geienak diabetikoak dira baina. Eta baditu zu denen giltzak orduan. Ez, ah. batzuenak. Bera ezainiz mugitzen apartamenotik, bera zaman dizkigu giltzak. Batzoi baditu zuzte ere giltza, kusko zu giltza boatak, etxe direnak. Bara baditu kodeak. Eta ara. Autogorria da, ez da mugitu. Bera aparkaleku asmatutik. Hora, edo hori, dutu behar dut bat. Berabizi da bayonan eta gure arteko tratua da hori. Noh, ez nuke joan berrik usterat, baina goezetan ikustan baitut, me daitzen gira, daitzen dut. Me hori, adibidez da benevola, ez da fakturatzen handezak bat. Erantzuten baditzen eta elkoxada. Hori? Ui, maelo, mazaba? Bon, je vois pas mal, euh, mais ça va, ça va, ça okay. va. Bon, tant mieux. On se voit samedi. Au cadac. Qu'il se va d'autre Azpiak zespiak egitan bukatzea, sartzea... ...haugia afaltzea ugekin, aukako eratzea egun edo... ...her opari bat da. Hala oui. bai. Eri, hany, ospedalean intzelerik bukat bukatzen ginoen batzterditan ziterditan, beraz aukak, ziren ez nituen ikustan. Hor, ikusten ditut beti. Gau beraz gozo da. Hori ets erizain zirelarik posible da. Guk hola edabakidugu lako, baina edizainainitzek, berantago bukatzen dute. Hortan egeite nuen libri girela bakoitzak autatza nola lan, nahi dugun lan egin. Guk gauean ez gu berantz bukatu nahi, topea da sortziak orain. Beraz, hor bukatuko dugu zazpiak, zazpiak tala hor den, beraz ongi. Eta aldiz, goizekoetan hor kargatzen dugu gehiago. Hor onartzen dugu lan egitea goizetan. Hor du batak, hor du batak eterdiak arte. Eterdietatik, hor du batak, hor du batak eterdi, baina ez gehiago ere. C'est ça qui est un outil à ce que j'ai l'air, hein La belle abissine à ma cric, belle-sac-couralekine. Dén abadou, bainan, dén abadou. Boudou adou. C'est vous, ça Oui, là oui je vous reconnais Oui, ça c'est moi, en vélo Vous venez boire un verre d'eau avec moi, on va à la cuisine Ouais adibidez, espika zailen oso, bisita bakarrik... Uh... Goizetan egiten diogu uh, garbik eta ba garbitzelanetan uh, laguntzen dugu, stimolatzen dugu, eta besinaz desordenatu adezu egiten, berriz bestitzen da, bespera ditu azpiko audiantziak aldatzen, baditu uh, pisa galtze batzuk, beraz hori dena laguntzen dugu kudeatzen, eta gauaz, pasatzen gira bakarrik uh, uh, ikusteko nola den, eta horreina uh, oksilea jadinen da, bera faria eta maiterat. Ara. Ola. Eta ondoko etxain? Ondoko etxan berdinen goizetan uh, laguntzen dugu, erremedioak gauetan uh, kentzen izkiugu ere galtzerdi horiek, eta ura ikusten dugu nola denere. Orain ere baduzu uh, lehen, uh, paciente, uh, olako pazienteen zat, fakturazioaren aldetik dezberdinazen. Orain ezagrituzte forfeta batzu. Eta beraz erizaina zaina zat, gauean behiz pasatzea, Be, ba, ba, bakrik pagatzen duzu, 2 uh, euro terdi pagatua zira pasatzeko jenerion ikustu da behizahatxetan. Forfeta goizetan bakrik hartzen alda. Beraz, egia da, be batzuei batzu uh, gauza guti egiten genizkien gauaz, baina nala ere, bixita hojen kentzeak, uh, zey, fengkentzeak zaila ikusten ginuanguk. Zenta, ongida ere uh, ikustea eguna nola bukatzen duten, mm. uh, nahizta ez ugon gauza umdirik egiten, baina ez ez gira batere pagatuak hori egiteko. Ez boz minutu pastintu zu, ez dara? Bai, bai, bai. Goizan, goiten gira, kasi koren erdibat, hiru eren laurden. Bai. Mm. Aldatu dute horien, dola... Du uh... Bido iru urte aldatuzuten, lehen nahi e baduzu uh, goizean uh, eta ahatxean edo egurritan pasatzen baginen aldi oro bazen fakturazio desberdin bat eta hartzen algin nuen denbora beste gozabatzu egiteko orain dena metatu dute batean, bista batean bakarrik. Ez dugu bista bat gehiago uh, fakturatu, eta hor edo pasatzen gira be, uh, abusoak direlako eta ez gira pagatuak, edo pasatzen gira menan bakrik desplazamendu hartzen aldu. Bon, itxain hasa orain Oren diabetikoak. Bezu, ba zehendatzo bai, bat, ere? Segitzeko, ez galtzeko? Bai, uh, egun, ba, bat dut beti zehendat, beti begiratzen dut, zenta gaina ez, eta gertatuzai dela, batzuka anztea. Bai, egunpio bat segidan, adibiraz, hiru aldiz egunean ikusten dut norbait, ez dakit gehiago batzutan ikusten dut egurtitan, edo gauean, edo biaraunean, eta orduan beti begiratzen dut, eta nahizta listaukan, gertatzen zait, batzutan anztea. Ezer, margatzen oso, ikusia, ikusia? Ez, begiratzen, hori lohtzen dut ikusten ikusia dudan, baina, um, bai, bai, ez da, nahizta begiratu gertatzen zait. Baina, jendeak zagutzen gaitu, beraz, askotan, deitzen haute, jaiteko, uh, diakiteko ezen zerbait gertatu bidean, zenta, kezkadatzen dira, ez ikusten ez nahiz lehizisten, beraz, ah, be, bai, bai, berantean naiz, eldu niz, eta hori hoaxzen naiz, antziritu dela. <laughs> Gertatu izan zaitede, etxela ino sartu eta etxela deitu eta berriz ditea uh, antzi behinituen. Hola bon. da. Hor, dinekoak uh, ditugu bakrik ikusten gaur oui. bederen hala da beti? Euh, Arratxetan bai. Euh, goizetan sartzen ditugu euh, euh, panzamendu loturat hori guziak, hor badira gazte gehiago. Uh, pikurak eta denak uh, goizeta goiz eretan egiten ditugu. Ahatxetan da benetan diabetikoak eta uh, uh, saaxak, bai. Saaxak ikusteko, faren piskatse egipen bat, galtzerdi horiek entzeko bakarrik hori uh, baino, baino gehiago da? Bai bai hori baino askoz gehiago da, galtzerdiak entdu, mintzatu, mintzatu, simpleki uh, uh, lasaitu, uh, egunean zerbait gertatu baldin bada edo uh, Hortan loturak egiteko, badira askotan oksiliexak, hor bazen bat justuki oksiliexarekin uh, ere pundua egiteko, batzutan behar, or, adibiaz, hor deskariak direlarik, edo zerbait gertatu baldin bada. Jende horiek familiak askotan aski uh, edo uxundira, edo ez dira initz ikustan. Beraz, uh, goizean ikustin haute, ahatsan ikustin haute, eta ez dute beste nehoz ikustan. Beraz, uh, bai, behar dira jeman horiek. ustokadak. Hor ikusten ditut bat batimendu batean, beste bestean, biak diabetikoak dira. Oieka balaldiz bat dutein surina, irualdiz egunean, beraz orpikurak egingo izkiat. Eta bukatuko dugu autoa otzi dugun dekoan. Bati, pansamendu bat egimak diatzen, eta justuki eminartu du behasuan, zokitzu eginduan odoletan zuen behasua. Ziriburuko, soko batzuetan bisitak egiten dugu, ibiltzen zira bisitak. Bai, maite dutzen daren momentutsua jatsaldetan, euriarekin ere ibiltzen daiz, sola. Eta maite dut uh, liikutatik bestra pasatzea laguski ikusten dituta auzoak, kalaka, eta kalka eta goso da. E ez beti autoan zira. Bai nire bulegoa da autoa. <gülüyor> bai, beti autoan i jaia gore i jaia <gülüyor> jokoak batzutan denbora baldin badut. <gülüyor> Ara, bai. Kilometro uh, eun bat kilometro egitentu zegoen. ehun bat ehun bat bai gehienako go izean ehun bat bai. scara izbada lawak iz студan. Zabok z rezədiata, niz z Coulda. Kompr eben zuhdu, m Furtherzaz DCIρα bishka Ds. professionally, arti z dmiten makt Copyta Bishka, mozsa beer işo gure izzıratzeri Je comprends pas que quand il prenait le quartier, euh, ça coulait pas comme ça. Oui, ce n'est pas la même fonction. Bon, je vous vois samedi Samedi Ah, c'est le week-end alors Adio Allez, adio Allez, adio Allez, adio Qu'est-ce qu'il ça se peut sortir cartel deno laba ditugun uh, laugoitsan eh be denak par uh, edo... uh, dira kalatu beraz bat borchas goitsa gosta nugu besteak baino. xe huean ni saitzen aldira esten ore hortan edo ira dira gehienetan. Uh -huh. bai bai bai gida hori alde hortatik jendeak uh... Be, oitura bat du, gu uh, diabetikoak dira betidanik eta gu iristen girelarik, janaizdua zotela gehiago protokoloa lortzen, uh, segitzen, sobera komplikatzen bai tira bakarik. Baina, deia oitura bat goizetan, uh, askaldua intzin, uh, oien uh, sukretasar eta ikusteko, beraz, oitura horiek hartuak ziren ala ere, mm. gehienetan, bai. Zomart so, galitzen zauzkizuak? Bat bi iru, laubosai, zazpi. Eh, Ici qui fraîche quoi Ça va Bah, Moi, c'est un grand réconfort pour moi. Si je vais pas les infirmières, ça n'irait pas parce que tous les jours, elles s'occupent, elles regardent ce que l'on mange, si c'est bien, si c'est pas bien de façon à ce que pour nous ce soit bénéfique quoi. Voilà Cessa. Alors, c'est un grand un grand soulagement de les avoir. Et puis il y a toujours le sourire, il y a toujours une parole. Donc euh, c'est super. Elle bonne soirée à toi. Salut. Ah bon Allô. Salut, mamadi. Oui. Allô. Le petit crème et des biscuits au chocolat et à la aux framboises, goizero caramel, c'est ça. De la bonne. Bonsoir Horten zunut, uh, bihar, beti leha eta pastenela. Bai. Eri artean gizon emazte, uh, nola zizte? Badugu gizon bat eta lau emazte. Gure kabinetean? Bai, gure kabinetean eta uh, pusta batea arazorik. Bat gizon bat izatea arazo bada, baina fite, fite uh, pasatzen da hori. Mm. Bai. Mea, gero horoko gean erri zainak uh, gizon uh, guti dira? Ala... bai gean emazteak gehiago gira bai uh, lanbide hortan. Bai non badira, adibiasgo gure hor teskaleta bat uh, motiko da ere, beroz uh, badira. Azoko bai. Hortokadak. A ber. Atsalion. Muntza? Eskalduna. Eskalduna bai, zuere? Ba ba. Ni bai horriko ez sortze. Bai. Ai horriko. Iritatua horian. Unaiena gero ladeko, ladeko. De bai. Nauzo la, sea hai berdain. No naisinen. Garuz eta gena denais, garuzt. Ne mena zeman. Hain altotzuitamarrortem. Ori ezta lan erresa izan berak. Esa la misien, zen makina geroa inen makina, la misien atzama eskala eta gaina du. Bai. Gasta genen itzegenen aise. Gasta sidai, ez zor eskala den zena. Bi aldia hasta que te bi Zukainela kirolaria zinan, zinian, zuk? pilota egiten zinan zuko? Pilotan egiten nire zua. Bai. Ah, ah, pilotan egiten nire zua, esklar. Baut turnofrango irazik, baut kupafrango irazik egin. Baut irazik egin. Gero, itxasun, bidarrain eta turno irazik egin. Esker bat egin, elizak abartan. Aldo denan, aldo denan, denetan, aizan egiten pilotan. No. Eta medailaka txikitu kopak? Kopak eta bada, ah. bada. Baut kupa aldea, bada. Musia nere iduriz? Musia nere izanak, ba. musiko atira horek, karte gilako horek, musiko. <risa> Musia nere adu irazik, ba. Denot, hola da. Bo, hordian, uh, Ba, ba, ba, hake ba. bete. Hake, ba, hake dien Oto gorriot gusien zuria zena. Ha, ez ezen desparretxan. Bai. Ha, ba. Bai. Pentsatien den, to, zuria otuazela gorria gusien, bai. gusien dena. Guitan izo inaz, eta erogitan izbeziz. Eta kontentsira heldu delaik ik edo. Ba, ixada no hai beoz. Ja no suite. Ola da pagar en ese baita. Eta nola pasatzen da heldu delaik? Ahora uzabastatan, ontsa. <gülüyor> bai. Ez, ekanegia. Eh? Ba, denak. E, denak. <gülüyor> e, Dar, da gero. Ixer eroso da daque planta quatera, daque zalban championnattera de Bac. Ja has ezte batot tiro, ese viene guiñe dena pasta tira. Ek eita dat ya ta quakata, en ta quota, da nak. Neiko pasatzen da. Na orola. Na da. Jo, badira, jatekoa ekerzenutenak? Ego arretan, jatekoa, kasatuta. Mm. Ba, bera... Jatean dut zer dena eta egin. Espainiz delikatean, eh? Ez dut kasomaintena, jatean dut. Ez zu delikatea behar orko, azailen jateko, eh? <gülüyor> e, eso, e, eso, e, eso, e, zerde, ez maizu, espainzute maite hori, eta auta hori dena jatean dut. Ez zer dena, ez dut kasomaintena. Ez dut morta egene. Eh? Hona da, hale? Ba, bera, ba, bera, bera. Ez dut kasomaintena, jatean Bearrema. Eta edaten duzu ere holako beruekin? Ba, bai, dator, ba, beru beru, beru, dator, mi boto dira, tot, bai, uste, bai, uste tot. Ezalde mi boto dira, txoitzetan naeba ta, hola. Herda gizetan ura, herda. Tas segite ateluda iraits. O pigurat. Diavet diavet Orion hitego dizutan. Bai, bai. Ustet khishatsuna, lo xe? Ba, musadia. Musado. Ba, ez ta ba. iduta noi. Ba, ta iduta noi. Hamon. Bon sa, bon sa zalen. Ditabri. Ba, bon sa. Ba, iduta noi. Berroi azoida xeisen. Bai. A ba. Baskari goswen ondo tika? Ava, bakraten, <laughs> ba, baskari goshen ondo tika? Baskari goshen ondo tika. Dena teñetan bau zu. Orden goi dizzen nafite. Zena zoitea. Aftatani atan not. Baskari goshen ondo tika. Orden goi dizzen da buskata. Bo, paszta nane. Zta kisatzen ikio? Nen. Yes. Zahra. Hmm. <laughs> ja. Baskari goshen ondo, yes? kisatzen ko? Ah. Norbeit kisatzen ko <laughs> 1928, ma jo suipa da poliz jesu ikra. Bada ki zer egin berdoen, zer ezben egin behar, gorgira mekontzailatzeko. Beharipa da televizona hori, lehenko zaharrak ez zuten hori. Zehiten zuten hori? Horri, alzame zala hori, ez zengue zala, ez zene telebizona egiten hori. zuten zuten berdin? Ba, radioa ere behanten, aztean ez ginen. Hola, gero zure eta ara. Ari. A bien ir esker. Ja, mercies ondoa, ordian. Ez ontsa? Euskaraz justuki, batzuka eh, batzak bon, antz dute, batzuk, anzidute, batzuk uskaraz, Suritzat, euskaraz ari dira. Zuretzat euskaraz Euskara jakiteak zerbait ekar zenotzu lan Uh, bai, kartzen dit, deia, ni pertsonalki uh, erjeskiago mintzo bain nizia Euskaraz aritzean, beraz niretzat goxoago da, eta gero erri bat zuen zata, uh, ala ere adibidez hor uh, lehen uh, elkarizketatu duzuna, beti Euskaraz egiten dugut, haustut badakela Euskaraz, frantxez bain hobekio, eta horiek goxokiago ari dira, holakotan, nire lankideak diote, justuki bere, uh, nizonogek bere mazteak galdu duelarik, zen mintzo horne horrekin, baina nirekin mintzo zen, Euskaraz ari ginelako. Eta nire ustez, horretan uh, ahemanean uh, laguntzen du bai. Geronik beti badut gitz bat uh, Euskaraz, beti badakite, eh, nire izanarekin bakrik badakite Euskar duna naizela, baina gaiten dut emezela, kaj eman uh, la vre basko, ze uh, la vre vre, eh? Gero, zo izangoetik bat entzunut lan? Abai, la baskez bai. La baskez, batzuek daitzen naute, Michei. Ah, Zainako? Elok egiten <laughs> iraitz. Michei, batek daitzen naute, Maji. Gori, <gurra>, nundik nora zakit, zotxekulan ulektu. Uh, bai, itz, bai. eh bai ihaits bai ostokadak begi bakar dezanziote ben mereke Artu zen, ikusitako azken eguna Izan zen, izan zen Berea Cinacau i urtocer Leioada de givacarra U U Be Gitu kabetakoen Kaldera hau da Ez zote zenbertan eta Gela berazen Denborarekin Ateatzeti Erantzunak isildu zire Inorralzen oratzea, en eta gela veracen begi ba gela nais erantzun zun gabe da goen nais ez oten inten gela veran Zer náiz, tristezia O oh hartu gaber Diot, minan ere hada Eta utzi desaket Eta utzi naiteke Zer náiz, amor uz diot O hartu gabe miña nere da Ete uccidezake Ete ucci naite Kantsa Soko pasientera be das be lechan ustendi tut beste diren giltzak biak nere lankirak rekuperatsio ituna auch hmm. Kantsa Soko pasientera Attendre où voir dou là bas <laughs> c'est bat tout en un stand de goût ta berak diguireita anti au pocheta Auch s'agit je va dedans badu bere apartamendua umnak no guk eta dira eskerru, amide 56 bat badu. <coughs> beraz badu tratamendu batu trefeshitu den eta Diana pisovek, batu ant kontrolatu ongi, mexemosak adirainu, batet dinwords dose perhazetan, batu Christopher. hatzeitak bestatzen gira berdin kontrolatzen hati den Angi Doan eta puntua egitera berrekin. Hatsatingoan, <coughs> <coughs> g��고atieda o Altria, antesありがとうございます. Ah. Irikitzen aldo zuzuei se bada huai bada, bada huai eh? Pishka bada huai? Bai pishka bada huai. Bai. Tira, tira. Ahri, txak. Tabiak lea? Lea gabiak bai. Uai pausa. Avaldiak? Avaldiak, cera. Tabuai, cera, te debestan soko nia. Joko Olimpikoak, lejiu? Lejiu, suiten. Lejiu, hori eskim alari, eskim. O, zira, bo, bostarren klasen oman, zera, e, bostarrenak, zera. Eta sukatxikitzen itu dituzu hor dien e, erizainen Puskak? Biagabizi hartio, zera. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, eta nortzeko bai hori. Eta ahontzten bat dugu egiten dauku, eh? Irratikoa, zera. Gure irratikoa? Gure irratia, zera. Zuri. Zuri, bidezke. <laughs> Lardun bat hartio? Baten zuria, Su, zura. Lardun ja, ja, ja. <laughs> bat ian bai. Zaluntza? Pasa gauan? Adio! Boa! E, be iraitz eguna fini beraz? Bai, gaurko fini. Eta hasteantzak somat uh, ordu lan iten duzu? Pffft, ez dakit. Zdut kondatzen, zenta haste guziak desberdinak dira gukubadugu benetan uh, uh, uh, lan orduak aldatzen ze eskigu beti gitan dugu be, gure behajen ara bera. Badakigubak rikzein haste burutan lan dugun, hori jurtza astapenetik iru haste gain bat. Eta gero bakutsak egiten ditugu hamach egun hilabetean, hamach, bi edo sortzi, uh, uh, ikusten dugu opoak edo batek hartzen baditu, ordezkatzen girelako gure hartzen, baina uh, normalkia hamabi egun egiten ditut, ez zitzut horrenak uh, kondatzen, yes. egunak dira. Ha, egotura beraz, ortokadak. Sartu, autotik, berriz sartu. Sha sutu. Bau saian iratzia pistola aurida, bai, heita. Tink. 227° 92°. Ora indikireru. Ora posibela zurekin ez ber momentoa ez anormala? Guri hatjata, guri hatjan pishkatza sobrea. Edu ez edo sobrea plan plan baldin bada. Batzutan, txak euskarigaztera pasatzen aiz. Beno, hori ere batzue zitu da naso berapkeseatzen ez da beti... ...ekedi espainio lezari dira beraz. Ap, behi zaldatzen dut, apkeseatzen ez francesa dat. Hara. Ba, meleena ikusten dut zure zer guri iratia dela. Bai, bai, bai. Odu, maialaz, tagia dat, txaldeko lanak ez du irudikatzan, hain egiazki egiten dugun lana... ...beste lana. Bada duztuki jendearen ondoan egoitearena hori uh, garrantzizko lan bat da. Baina hori egiten dute ere uh, laguntzaileak ez bortzaeri zainek guk badugu beste paper bat goizetan uh, gehiago uh, edititasunen txigipenean uh, medikoarari alertak egiteko momentuan eta gero hartatze uh, uh, uh, oso berezi batzuetan uh, adibidez, sortan diot be hori uh, panzamenduetan simiooterapia betita gehiago egzaintugu etxean ere Hori untxada, jendearen tzat biziki uh, e, uh, goxo da etxean olako tratamendu bat egizebitzea. Eta etxean izaitea uh, erizain uh, batekin. Hori betitagiago bat ditugu. Eta horik denak egitenak goizan egiten diren lanak dira. Demorartzen dutenak, teknikoki beste zerbait uh, uh, supozatzen dutenak. gero hala <coughs> ere, pertsunarekin ahemana, beti berdina galditzen da. Bai, bai, hor zinez erizain uh, lanetan uh, ari zizte goizan Bai, Bogero eta Designa izaiteak niretzat dena sartzen da, eh. E, gauza nan gosalbatsuentsat bere situa goak itsetan algira bai. Ahatsetan ikusten ditugunak dira berezik. Denak ikusi aritugugoizean eta da benetan be unikola bai, sartzen istuden daren zureat kuku ekan ez da kuku bat zehitena tegitzen duguna eguneko azken kukua. Hala. Eri zaina, ezaitea, ez abakrik pikura bat egitea, bada ere mintzatzea, da ja, opsak bat pixka bat ingurumena, ikustet jendea zertan den, ea isolatua den, mintzatzea, ea, behar baldin bada garbi ea, ikustelan horietan lagundu, edo stimulatu edo ea, pixka bat orientatu behiz, ea, Hor, ikusi dugun lehen emazte hori, adibidez bai, goizetan uh, negoan bezala bestituada, beraz berriz hori uh, bai, kanporatera erakutsi denbora bero egiten duela, etxea iraztatu, uh, bertsunarekin utzegin, ahmairuak begiratu. Uh, gu ikusten dute, beraz hori uh, ez badugu guk egiten, ez unelke eginen. Beraz, uh, behar ezkoa da. Ongi dena, da, ba, pasatzen algirela, uh, orla, bisita simple batetik, uh, hartatze askoz uh, ...potoloago batetarat, eta arat, Bizkia berrigunean, da ...ni pasatzen naiz, goizean adibidez... Be, ...diabetiko baten txetik, ondotik, be, oean... Uh, ...abeze baten ondotik, den pertsuna baten... Uh, ...lagunduko dut uh, altxatzen, bestitzen, garbitzen, ...gero joanen naiz pikura bategite da, gero ikusiko dut auk bat... Uh, ...min hartu duena punduak kentzeko... ...gero ikusiko dut simioterapian uh, den emazte bat, eta... ...simioterapia zainduko diot, edo... Uh, duen tratamendua zainduko dut, eh, ondotik joango eh, nahi zekustela emazte bat bat dituena fivak eberaz pikura egingo diot Pasatzen gira benetan eh, negatibotik positibora, positibotik negatibora, gauza politetatik, gauzaia zailetagoetarat, gazteak, zahajak, eh, gazte-gazte tsoak, erdikoak, bezikia beratxada. Eta bat duzie jo lori ere, soegitea uh, eta erdien zinuen, seinalatzea uh, berdin batzutan uh, okay. Medikoekin beti ahimena etan eh? hori beti edo zen gauza gehtar, bat ditugu mediko guzien telefono zenbakiak uh, eta badugu dugu linea berezi bat deitzen dugularik, bat akite deitzen duela eta hartzen gaituzte. Adinetako jendea ikusten baituzu, uh, adin bat etikat ere eriotzak dira, hori ere bizitzen duzuela. Bai, bai, eta horiek beti uh, momentu oso bereziak dira bai. Baiz eta azken finan lotzen gira diendeei, uh, familiei eta askotan azken momentuko uh, egun horietan familiak be, gure behar jabadu eta hebe ez gira jobotak ere, beraz gu pertsonalki ere akituagoa uh, edo uh, gure arrazo pertsonalekin girelarik behar dugu hori asumitu ere eta batzutan be, uh, fe, geienetan uh, den asumitu, asumitzen dugu. Uh, Biziki uh, psikolojiko ki, uh, pisoa da, pisoa da, uh, landaren parte da. Justuki alde ortatik adibidez ez dugu batere valorazio horik lan ogen uh, rekonosimenduan, ez batere valorizatu hori. Hora, induela guti emean digute, uh, baina egiteko uh, uh, le certificado de DC delako horiek, uh, medikoen lan uh, karga tipitzeko. Bainan uh, dut, lehenago egiten den lan guzia, akompañamendu guzia hori Hortan uh, ez gira bazdere baluratuak Bainan, uh, bai bai, gero eriozarena, eriozarena nik beti uh, Kostatzen zait beti, zenta... Ez uh, dut lohtzen, eta eta pentsatzen dut ez duela inoiz lohtuko uh, Beher di, den uh, distantzia hartzen uh, Doezakit hartzen alden ere eta zaila da. Baina, ber momentuan gauza biziki politak bizizan ditugu ere uh, pertsona batzu uh, beh, joiteko momentuan zirelarik, jandizkiguten gauza batzuekin, konpondurit ditugun gauza batzuekin, eta bada ere uh, lan pulit bat, momentu beltz horietan ala ere. Bai, bada aheman adena denez, aheman, konfiantzazkoa eta... Aheman, da alde batetik eta bestetik, bai, bai, bai. Zailena da sortzea, hageman ogen sohtzea, zenta eta batzutan hasten girelarrik hartatze horiek egiten, jendeak ez gaitu ikusi nahi. Zenta egin nahi du erizaina iristen delarrik be, be dependentziaren beste fase batzean direla, autonomia galtzen dutela, eta laguntza horgen hona hartzea, eta batzutan egeas horien zat, eta batzutan geizki hartuak gira hor bada lan biziki uh, interesgarri bat uh, egiteko Poliki-poliki asteko erakusten be gure jola hoien uh, uh, laguntzea dela, bean hori hoiek integratzeko be behar ditugu uh, ga tipxipi batzuekin astakkerak dira batzutan poliki-poliki genmar ditugu gauzaka eta konfiantza lortu eta erakutsi hoien uh, uh, bizian sartzen direla baina hoien bizian uh, utziz fedzakin nola ijan, uh, Txikitzen dugu behar den distantzia, baina hor gira laguntzeko uh, inpoztatu gabe, egin eta eta e, eta gure helburua beti da pertsona, hal bezain autonomoa egotea, bere etxean. Ez gira hor pertsonaren hor egiteko. Hor gira benetan, stimulatzeko segitzen, uh, pertsonak segidezan, berak bere gauzak egiten, eta guk ege lebo hartzen dugu, benetan ezin zindelari gehiago. Baina uh, gure, elbur, gure elburuna gusia hori da jendearen autonomia mantentzea albezain luzaz eta guok gira, hori bideratzeko. Eta hola, niretzat fase interesgahienak horiek dira. Iristen girelarik leku bat tarat nuen ez giren itsoinak, ez gire ongietu hiak, eta poliki poliki instalatzen da jeman bat, eta azken finean be, bilakatzen gira uh, kasik familiakon hori bezala, Uh, egu berriko bat dugu uh, gure aukentzorion entzat uh, edo paskore entzat baitugu xokoletak, eta benetan bilakatzen giran hor baita, uh, asieran ez ginena bat ere uh, monartuak. Lotura bat sortzen da. Baik. Ebe huntza, iraitz uh, zufia horre, eguna finitzen da, gaua horbiltzen da, txuku-txuku, etxeare da. <laughs> Eta 2000 esker sou e, les boulesgoan en artholique, sur auto gorrian, artholique <laughs> ari da gozu da bat. Eta beongisegi, izan untxa? Ileskar. Ostokadak.